Супермаркету вийшли незадоволеними. Мамо, я до Оксанки, сказав на тролейбусній зупинці Геннадій. А я поїду до Вадима, сказав чоловік, сама донесеш сумки. Нести нема чого, відповіла Настя. У напівпорожньому тролейбусі вона сіла біля вікна, поставила на коліна легкий пакет з харчами. Настя лаяла себе, що раніше не запаслась продуктами. Бо бачила сама, як щодня асортимент бідніє, і все сподівалася на краще. Усі давно звикли йти до магазину лише тоді, коли холодильник та шафки зовсім спорожніють, І бачите, пусті полиці у наш час було дико. Придбали дріжджі – це вже добре. Залишається купити борошна, щоб пекти вдома хліб, якщо буде потрібно. Хлібоборочні вироби ще були по магазинах. Хоча й у невеликому асортименті. А що буде далі? Невідомо. Вдома майже не залишалося крупів. Добре, що хоч пачку рису дешевого придбала. З голови йшла старенька скотцюрблена жіночка, яка намагалася щось купити дешевеньке, можливо, за останні свої копійки. А вона вихопала в неї з-під носа пачку рису і тепер радіє. Нас кинуло в жар. Було бритко і соромно перед собою за такий вчинок. Вона ненавиділа себе, і ладна було повернутися, щоб знайти бабцю і віддати ту кляту пачку безкоштовно. Звідки такий егоїзм? Недарма в народі кажуть, що своя сорочка ближче до тіла. І як піднялася рука? Що з нами трапилося? Тільки побачила порожні полиці, і забула про милосердя. Спрацював інстинкт самозбереження. Так, не голодна ж іще. Незадоволення собою навіть відраза. неймовірний сором пекли із середини так, ніби її привселюдно облили по моїми. Тепер до кінця своїх днів буде стояти перед очима бідна жіночка в картатій хустині, яка не змогла знайти нічого з продуктів собі по кишені. «Зачекайте! Я виходжу!» крикнула Настя ледь, не прогавивши свою зупинку. Заснула чи що, невдоволена пробубоніла кондуктор. На протилежному боці дороги Настя здалеку помітила куль бабок, які катались на велосипедах, а за ними бігало цуценя. Не поспішаючи, поринувши в свої невеселі думки, Настя пішла додому. У небі почувся горкіт. Два літаки кружляли над містом, потім зникли з очей і знову прогоділо над головою. Насті стало тривожно. Вона дійшла до другого будинку, коли помітила Семенівну. Жінка, перевалюючись з боку на бік, підтювце бігла додому. «Чого стоїш, роззявивши рота?» важко дихаючи, сказала жінка Насті. «Тікай, швидше бомбити нас будуть!» Настя не встигла відповісти, як один літак на зниженій висоті гучно заревів над головою, і одразу з усіх боків запрацювали ПЗРК, затріщали автоматні черги. Примітка. ПЗРК – переносний зенітно-ракетний комплекс. Почулося гучне тріскотіння із літака вилетіли захисні червоні спалахи, розсипалися по небу. Почувся віддалений звук сирени з боку Лисичанська. І раптом всі звуки міста розірвало кілька потужних вибухів. Напевно, літак випустив ракети десь на Пролетарії, де була тренувальна та ремонтна база терористів. «Давай, рідненький, давай!» – сказала Настя і знову пролунав потужний вибух і нескінченна тріскотня з усіх блокпостів навколо. Настя ніколи і не думала, що так зрадіє обстрілам. Вибухи руйнівні, після них розвалини та смерті, але кожен вибух – ще один крок до перемоги. Зволить швидко, зникли люди, і хтось уже біг з будинків у бік бомбосховища. Настя стояла, вслухаючись, голосні звуки, коли помітила близнюків, які з усієї сили крутили педалі велосипедів, а за ними біг чіп. Перелякані діти перетинали дорогу, тікаючи від шаленого голосу війни. «Ну, давай швидше, Сашо, не відставай!» гукав один із них до свого брата. Саша їхав позаду, постійно озираючись на цуценя, яке не встигало бігти за хлопчиками, і мало не плачучи благав, Чи рідненький, швидше, прошу тебе не відставай. Коль бабки, додому біжіть, крикнула їм Настя. З розширеними від жаху оченятами діти промчали повз Настю, і вона також поспішила додому. Вдома жінка поставила консерви в холодильник, а в стіл пожбурила ненависну пачку рису геть з очей, щоб не нагадувала про її підлість. Їй хотілося змити з себе бруд ганебного вчинку, але води в крані не було. Настя прихопила з собою пачку цигурок і пішла на балкон. Понад годину вона вслухалася в гул спустілого міста, чекаючи на нові вибухи, але все стихло. Ніде нікого, ніби ніколи і не було роз'ятерної вулиці і натовпу людей. Ні машин, ні тролейбусів. Ні всюди сущих таксі. З'явилися перші перехожі. Вийшли з магазинів покупці. За ними почали повертатися з підвалів та бомбосховищ люди. Пішли у своїх справах мешканці будинків. З магазину навпроти вийшла прибиральниця і заповзято взялася шкрепти віником асфальт-бляганку. Війна прогреміла, погепала-полякала і знову місто поверталося до свого звичного життя. Вийшли гратися на вулицю діти, з дач поверталися на велосипедах чоловіки, звично загриміли старі тролейбуси. Надвечір розлоги звуки грози розірвали насуплене небо. Сварилися хмари за те, що їх як природне явище порушили грізним ревом літаки, і вони зірвали свій гнів, випустивши на землю зливу великі важкі краплі спочатку впали на чеканням землю а потім зачастили зашуміли забарабанили небо сварилося і грюкотіло з усієї сили гуркіт грому нагадував вибухи дощо було байдуже які в людей плани він падав бо так було треба Жодна людська сила не могла зупинити його, і він хвилею валився додолу. Злива скінчилася так само раптово, як і почалася. Хмари, виливши всю свою людь дощем, з поступившись місцем сонячним променем. Одразу посвіжило, трохи спала спека, і знову почалося щебетання пташок. Здавалося, що мирне життя йде своїм звичаєм, і нема ніякої війни, проте вона не забарилася нагадати про себе. Проспект ожив різноголосцям клаксонів, і Настя знову вийшла на балкон. У бік Лисичанська йшла колона техніки. Попереду позашляковик з відкритим верхом, бойовиками та прапором ЛНР. За ним прослідували два БТРи з прапорами Чечні та Новоросії. На них кілька чоловіків, Явно не славянської зовнішності. Колону замикав легковик з натягнутим на капоті прапором Росії. У вікно відчинене виглядала зовсім молода дівчина, непевно, чи єсь бойова подруга. Чи усвідомлює вона, що на своїй долі власноруч поставила жирну крапку, подумала Настя. Чи здогадується дівчина, що незабаром Закінчаться катання вулицями під чужими прапорами. Що буде робити? Тікати з бойовиками чи ховатись десь по підвалах? Воду так і не дали. І Настя згадала про колишню колегу, яка працює зараз на водонасосній станції. Мобільний зв'язок, який зник перед появою літаків, з'явився. Тож Настя зателефонувала своїй знайомий і спитала, чому нема води. «Довго говорити не можу», – сказала жінка. «Я зараз на роботі. Коли літаки скинули ракети, земля здригнулася, як при землетрусі, зрушивши з місця величезні потужні насоси», – пояснила вона притишеним голосом. «Тож я відімкнула воду, і зараз там працює аварійна бригада». Залишалося лише чекати. Настя випнула телевізор, щоб дізнатися подробиці обстрілу.